بسم الله <ترجمة> الرحمن الرحيم نبذة من واقعة الحرة هو تقلا مختصر حالات دحر هذه الواقعة غورا خردش دا دا مدینه مدینه نه لقب او زهره مدینه نه او زهره د واقعي خر اول کومه واقعیت ته اشاره کولا دا داغه پس منظر بیا د دې سبق خلاص چکلا یزید ابن معاویه خلیفہ معاویه مدینه والاو دیر قادر کا او ډ خیال بیا له ساو خو د مدیې والا داسې چلوکوو چې دغ د بدله ابنی زوییر په طربانې وو او سو رازیبا دی چې دی ابن خانزله دا خپل مشر دغه کو او بس دا غنه څوک لري مغاوت کو یا ته په دیمینسکی دغه تلې وقبله او سیدله دوی طغبانې ورل پاږی حمله وکړه له همدې او هغه چې رجيز قلنا اغوية و قصف دي لنسك ستا ولو يزيد بن معاوية تجد قصم مجرأ يزيد بن معاوية تسي نادا دي بغاواتنا مخكي چه دي اغبس نعمان بن بشير رزيلا نهورا ولقو چفورا بقلار كيني و بس ده حكمت مخالفت مكوي ولتاسو دغا كوي كانوا بس دي خلق سا خو اغدر سامجاوك لخدوي نوخخ چې دا حمله وکړنو یزید معاویق شي مسلمان ابن عقبه په وځراولیو ورته یو ورته یالو شوال بوله ده بریروسه محلات وارث کدی قاضی شوه کومر مخالفت پر خوښتو خو پکدا او کفری نه خوښتو نو بیا چې تاسو سره پام دی ته پته ول د مدیې والا اوته چې دسې پهوز راغندې په شااش او بس هغه ګ پر کوست لا کوو بیاته خپله خبره وکله چې تاسو تونن چل کوي مطلب درې ور ځ ملات خو هغو د چا په خبرهو کغ ته دا خبره توکه کار د لاغو نه من چې ن منلو دسې چللی وکړو چې دی ته یو سری دی مسل اقباتولل دسې چل وکه د مدیین خډره مشهه ګرم د د غه وکن یاته دچې تاشه د مدیین نه چې اغ طر تکم کلي ديغ ته تاوش اقته د ح راغزیشه نو ده طرې به پهې باندې حمللاو کې نو نوور به ستا په شاایې چې نوور په شا دوه بد نه لي او چې تا مخام مخې نو بد نو کود ستا مخ تري د ته به نور مخامخې او ستا ته بچ پهشاای نو تا ته نوستا د دی توې دا چا نه د ی بسستر او تا به ته ووش سر هغه د پسې وک دا پسې وکل لا نو حمل پ وکل لپې کې چو خلک شدان شو درې پې صحابه شدان شو په زروګونو پېغلو جیننااکوره زیناانې پې وکل شو په مزدی د نه به و کې د درې ورو پورې زانان وونه دا بدله ابنی جاابنی بدله پلار هم صحوي وو دا هم سحوی وو دا په دغ دا په چو دا ورو کې را ووتو په سکرګبانندې نابنه روانو او په دی د غوبانې په ملوبانې به را دو دونا مړ پراتته په دیلار لارو کوو چوکې دوله حالاتلی شي هغه چوک چې چوک س کوی نهبلصله میری په دی وختې فوز یو دغه قاتله روانه اخو ته شک سلام علیکم د صحابیو طوله ماده نبې سلام نو وريدي دی چې چا اهل مدینه والا وېرو نو هغه زموږ سره زموږ ورې وېرو تښوله چې مدینه والا خو ځداکله نماز لې خو ځداک نو دیو په ورمن دکله ورمن دکله د واجب لپاره استول مروان فنا ورک لغ خپل کوته نه ش چې په تغه او وربانې د مهاجرینو او د انثارو نه سری ول ل ساه کسان دا او قم چې عام خلک دی نو او هغه ل ضرونه ډېرو د ښ او د ماشومانو نه لا لاوه نه سړي یوه او د انثار په اوسپې وې پهپې وغې ارېخ بل بچی لته ورکاو چې څوک نن ورځ او څه وخت واخت له بهوتو سره دم راکاو کو نه وږي نو داسیم بل وږي هغه په یو تل تاباخې یلد اخو ده و د دې بل خو ابو کښه ده چې د نبی رسول الله صحابي دی او زه دا هغه خژنم نبی رسول الله په بیاات کلو او اور هغه دا پکښې د مورنارا وڅاستاو دا به چې خوله چې د اګه مور د مور تېجو اګه به چې په خوله کې وو او د ریوال نه وښتو اما شم بیمارې تش باندې ونه دا د کور دا ځین نه لاوته نه دا کم سړي چې دا کار وکه استه نیم مختش تور شو په خلف کو یو دا غفت مسلک ها بل سسلام نبوت د نه خو نه دا وه نهخوه اوې چې دا کاروش ځکه نهبل سلام خلک به را زیو زما غوره خلک به ت کوې شدان کوي د مدی میبي ذتیب کو نو پهوش زتون مو وقعاتتلخره د ح د یا کو نه ته دا د او داغو خلکو د مین زنبونه دي پدې کې وستې <سؤال> څنګه سره افسوس په پرکار دی چې الله دې په د مسلمانانو داته داته پېتونو ورته اوسو ګره داتہ حالت مسلمان را لګي مسلمان وجني مسلمان را لګي او مسلمان وجني دا دا وای کړه خدای رحم شاع فائل ته پته نو تاسو اخر اخر نه داګه د سې دا وای چی د مسلمان د ې نیبی د خپل ور د تو پاک نه را ځ کو چ شی دی مسلمان را نهي بل مسلمان دغه کوي تاسو به نه ورري چې چا مریککان مرکو چا امریککان عملکو خو ما په تاوج تا په ماوج زمونه پالااقه کې د مې په کېي د ماارت اسلامي او در مشور کوماندان دی نو اغرل سټال کله چې یو بل اني سره په خپلاست کې ته ویل چې مجاهد به یو کمانډان سي درته و چې تا چرته په کاپيردي انګريز دی و چې تاسو د کابل ته جېحال اوه چې نانګر ولډرز د فکر لایو لنا نو ول تاسو ورنیو په افغانستان د پوزونه نه میلیور ډالر هغه لکه چې د پښتنو په مرطبې کې چې تاې دا کار کړی او دا خپل <سؤال> وای نه و چې دون لري په تا پړې اغه کلمې تم کلمې موې دا په ار او رز خبرو ګورنو چې سلونه په کې کم ملي نه دا یو مسلمان الله وک کعبه سلسله سلیوران کې ماته د زین نه غره چې مسلمانینه پیش الله باندې سود دغه اللہ رحم من رحمه وقعات الحرات المشورة واقید حر اغم شورة اللتی اغا کانت تبیدو اغا چالا ککلل آل المدینه تید مدینه والا عن آخریهم داخر سرنا قتلا سیهم الجم ملکسیرو وجلشو پدیکی الجم ملکسیرو در خلقو تکسلا الکسیر من کلی شئی انتجامو یعنی ارد تپکی حلق شو من اصحابتي صحابه او تابعین او تابع نه غره خلق د دې امته او غپتش په دې خپل او مان کی په ځان کې دا وش نه دی واجله بل نه دی واجله عمر رضی الله عنه چې شهید کېدو نو هغه صرف د قاتل ذات راوکو چې مسلمان واجله او چې کافر چې کافر واجله بس ولوس رحمت ما ایندی او ویل نه شي چې المقتول فیها چې وی ها من السحابتی و جل شوی شیدان شوی پا دیکی در صحابونا سلاسطن غدرے کسانو منهم عبداللہ ابن حنزلہ در دین اوقاس چدی عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ عنہو انساری عنہ عن صحابیو اور لار اقا مشور صحابی دیکم تچ غسیل الملائکہ ویلے کی دروم میں انزل آقا چخلق یادے چک شورا کلارنس صحابی یودام صحابی و نهبت و نهبت المدینه او لوط کلاشه و مدینه وقتو ظا وقتو ظا فيها ا افتز او دا د دینه مراد سره د دینه مراد د دې په کې چې کلا المرعره شنو د دینه مراد ده د به کاره ته ځایله کوه وختو دا زینا شووه پې د ورځ یا په دغه جنکې الف او زرا د زررو با کېره ووجنه کوسه ازراتته تهویل ل کېږي زرا ل کېږي با کېره ته ت شوله جمعمه ازاري او زراوا راځي ولا نتق من الجماعه او نو قائم شوی جما او د غرنګي وللاذان او نو اذانو په المسجد النبوي په مسجد النبوي کې مدته المقاتله ته او خد جنگ وهي ثلاثه ايام د دري ورځي بلې واقعه د غره خارج جابر بن عبد الله رويته جابر ابن عبد في يوم من قدورز من تلك الايام ددغ روز نا وهو اعما عودا بنا يمشي قيروانو في بعض باز ازيق المدينه ازيقه هنا ازيقه كوت جمع زقاق رازي مفرد زقاق مفرد ازيقه له خ لما ديني فقسكه روا خوشو قيروانو وسوارا يالفرو او دعو چرا خیدو با نصرائی انصرو نراجی زره رفیزری بونا سرائی اصرو په معنا د خیدلو سیل قتلا پدر لاشونو بانی او پمرو بانی قتلا دی جا مپرد قتل دی ویقولو وی والدی تایسا تا حلاک دیشی یا حلاکت دی دا غچا دا پارا من اخاف رسول اللہی چو چوکی رید الله پیغمبر للا فقالا له هو قاو من ننجی شینو د لهکر والا د پهوله یو پهوزي ورته ویللو یو پله ور ته ویلمن اخاف رسول الله چوک د الله پې غمبرې فقاله غول سمی تو رسرسول الله ماد الله د پېغمبرناوریدې قولهویل من اخاف حاله مدینه تیغه چو والا اخافو ماب نه جنبه یا نووبې اغت سر ل را چې زما کې د زما پهې طرف ک د طرې تې جلی ما به فحمل علیه نو حملوک لفدی بانی جماعت من الجیشی ایو ایڈا لیده غلق کرنا لی اقتلوو چی شہیدی کی فا اجارو منهم مروانو نو پر وقتناورک لیده لرام مروانو مروانی بن الحکم تکشلا خواه و ادخلو بیتو اونین استخفل کورتا قال سهیلی سهیلی وائی وقتل في ذلك اليوم شو للشوف دور الضاني من وجوه المهاجرين ده غات خلق وجوه وجه جمع ده مخورس خلق ده مهاجرين وأنصارنا ألف وسبعمئة ألف ذر وسبعمئة أو سوا ولسوا وقتل من اخل أخلاة الناس عشرة آلاف او اغا چې شیدان پل شو عام خلک نو اغ لزره شوون سرهې بیایان د معشومانو د شنا لاوه فقط زو ک را په تاقیق سره ځکرلاشي چې من الانصار انث چېښذه انثه ما د خله رجل من شي غور مه تللره لل د پې یو س د لا نه تر سردي یا غې بچلت را وررکو خپل بچ ب ورکهوه خ خ ماجه دا وجه د و و خصل دغ نام ما وجه د و چې وي دد دا ماجه د وده چې مندل ددي سره ثممه قال هااتې ذا د سره د ماکه ها اسمل د په مه د هاله قتل په ک د کو وجه نه مدي قتل پهله وقالت له وغطى الواحه كتبا ان ناقه ان قاتل ان قاتلته قطب ملك وفاء ابوه نفير ابي ابو كفشه ابو ثقبه ابو كفشه الانماري سعيد بن عمر من ساحب رسول الله دا اللہ دا پغمبر ملگرده وعلا آوزا من نسوات اللہ تی دا اغخذنا ایما رسول الله چی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سم انتقلی فا اخذت سبیعا نواخست دا غنا غماشون من حجرها دا غیدنا و سبیعا اوشی نئسینا دا غید فی فنی دا تخلقی ووزرگا بیگی الحائط دا دیوال نوشتو حد تایمتهشره دي ما ترد چې خوارج شوي دغه مغ هرې په زمه کبانې فما خرج من البته نو بیا لا دغه کوره حد تا سرې سر جو ترد تک تور شو اوواره درځې دي ممسلهتون فنا ممسله په خلکو کېګرزخور ده الله ممسله بر د خلکو د پار د ټ سر او زګمان کو مهازی ممرت جد لسببي چې دا ش چې دا ماشون د معشونیاوه لا عملله نه چې مور وه ایی بر في عادتيځکه په عادت کې دا لې خبره به انتهدا راتن چې یو خېڅوک چې د نبی سلام صدي دي ات کلی ته کوون یو ملحارتې او ې دا د یو ملحري په وربانې چې سینې منتر ځ اولهدن س الله خدا کې من سر د او چې هغه خپل د چې ل تییا ورکي سیرله چې د معشمي لکه د ک خوډی وخت شو دی نو په دو دوه وخت دا څنګه د پهچو قبیره و چې دا اوس لاوانانه د برچ وخه تییا ورکي نو زما ګمانډ چې <PTSD> داخواقاات حت او دا وړې د حریه دا ح من اعلام نبوته دا د نه کو او د خانو د نبوت نه ونه کوو ففی حیې نو په خدي ک دا راغې ان نه اوصللم وقف قفهې حاضل حه چې نهبی خبر ورکې وه قالهویلله اقول نه به حاضل مکار دی جالونو چې خامخه کې طالبه کوې جون به کوې پهې زیبانېته سړی هم خیار عمتتی بعدح ل اقتن نه وجلیل کېږي به شدان کېږي به په دی زیبانېته سړي هم خار عومتی بعد خاي هغه بهځ مادهڅح بهونه بعددي اومتتو غه